matumaini yangu kwamba ujambo mpenzi msikilizaji kaributa katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili kwenye chombo cha habari cha Redio Sanganyiro kwanza ni mkutasi wenyewe Mi Chango kuhusu uchguzwa mwaka elfu mbili na ishirini iliyofikika tayali katika Benki kuu ya taifa ilisha zidi bidoni mbili za Burundi hayo yalitangazwa leo na msemaji wa uhharaa ya fedha katika kipindi cha wasemaji kutoka taasisi mbalimbali za serikali ya Burundi na chama uprona kimejisalimisha leo ijuma katika tume huru ya kuanda uchaguzi seni ili kijiandalie kupiga kampeni ya uchaguzi wa kura ya maoni inayopangwa kufanyika tarehe 17 Mei Na inchi ya Burundi, na songwa miaka hei na ya zamani, na majanga mbalimbali mbali, yanayo songwa, yanayo hasa hasa, na mabadiliko hali ya hewa, hayo yanaelezwa na Professor Jamalisa Bushimike, na kama wakama chanzo cha majanga hayo. Mengi zaidi, yungi na mimi placidin ya kadogo nifundi mitambo. Habari moto moto kupitia Radio sanganiro Habari kamili. Wizara ya fedha ya Burundi inatangaza kuwa mchango ya Uchaguzi mwakafu mbili na shirini tayari mezidi bilioni mbili silafu za Burundi. Msemaji wa Widhara hiyo Desire msharitse alitangaza kiteta hicho juma hii wakati wa kipindi kilichoendeshwa na wasemaji wa taasisi mbalimbali za serikali ya Burundi wakiwa mkoani Kitega leo na kiasi cha hela ambacho kinahitajika kwa mpango wa uchaguzi huo tu umeuru ya kuanda uchaguzi seni inaomba watu kuvuta subira Habari muhimu za kipindi hicho na Balern Habjaani. Msemaji wa mwishimio wa raisi katika mkutano huyo, anasema mafundisho ambayo yanatolewa kuhusu yana siku nasiku yanatolewa na mwishimio wa raisi piri nkurunziza na mantiki ya mafunzo hayo ni watu kurejelea kufuatilia hali ya uko wao. Kufundisha huko kwa huko ni kutaka kwa wa rundi kwamba kusambua uko huko. Ndio ilikuwa sababu ya matatizo yaliyo isibu taifa hili. msemaji wa Ra anafahamisha kwamba wakoloni walipokuja wahutu Watutsi na watwa walikuwa wapo nchini ila jesi walivukuwa wakichukuliwa kipindi hicho sio ilivyo wakati huyu Desire Musharise msemaji wa wizara ya Feha anasema kwamba wakati huu pesa inayohitajika ili kuchangia chaguzi za mwaka mbili na ishirini ni karibu Bilioni mbili na milioni miambili Franga za Burundi Hapa nafamisha kwamba pesa hiyo Ni hile ambayo lio na Neotumishi wa serikali Ima wizara tofauti, Kuhusu suala, la ni pesa ngapi ambayo inahitajika kwenye uchaguzi huyo Tume huru ya uchaguzi seni Wanasema kwamba Raya wasubiri kuhusu suala hilo ila pesa hiyo ambayo inahitajika Itafamika siku za hivi karibuni Msemaji watume huru seni Anasema wakati huu ana shughulika na suala la rasimu ya katiba na hayo ya kifamishwa na msemaji wa tume uhuru wa uchaguzi bwana Prosper Naogwamie Wizara ya mambo ya ndani inakumbusha kwamba pesa 2000 ndio ambayo ina ombo kwa kila familia kila mwaka ili kuchangia katika chaguzi msemaji wa wizara hiyo Terance Nilaraja anasema kwamba hakuna kutofautisha wale ambao ni ufanyikazi wa serikali ima Hawaifanyi kazi serekali. Hapo ni wakati ambapo kuna wale ambao wanaona kwamba wanatozo pesa hiyo mara kutoka na na kwamba wao ni wafanya kazi wa serekali. Shukulani za dhati Balen Habjalimana, tukiendalia na tarifa za baliza kwa kurasa wa siasa chama uprona kinaileza kuwa, kina kupiga kampeni kuhuzu uchaguzi wa kura ya maoni, uliyo kufanyika tare 17 meimuaka huu, hayo ya libainiwa na kinara wa chama hicho buwana beriga shati, leo ijuma wakati ya na viongozi katika chama hicho uprona, waliandikisha chama chao katika tumehuru ya, kuwa ya kuanda uchaguzi Seni Aberga alieleza kuwa chama hicho kina kutoa mzada kama warundi wengine wamo mbioni kuyafanya mengi zaidi na shahle makoti Chama uprona ni katika vyama vya siasa siyasa mbele mbere ya vingine kwenye tumehuru ya uchaguzi ili kiluhusiwe kuendesha mikutano ya kuhimiza raia kwa kushiriki uchaguzi wakura ya maoni kwa kubadiri katiba ya inchi. Kiongozi wa chama hicho B bwana Ab Gahatsi baada ya kororessha chama chake ammeezea v vya habari kuwa wako katika maandharizi wa kashiriki kwenye uchaguzi haswa kuhusu msimamo wa chama Uprona amejuisha kuwa msimamo wao utajuishwa rasmi baada ya kikao cha Kamati kuu ya chama hicho katika tume huru ya uchaguzi seni wameeleza kuwa wanalizishwa na kuona kuwa zoezi ya kujeorodhesha imeanza kwa kufuata karenda yenyemeundwa Ca da kiongozi wa meseni senei kuwa viongozi wa vyama au makamo yao ndio wanayomamlaka ya kuwakilisha chama chao katika shughuli za kujiororesha ameendelea kijulisha kuwa orodha ya vyama au wanasiasa huru itajulishwa rasmi na kuwa wenye watakuwa kwenye orodha hiyo ndio watauruhusiwa kuendesha kampeni kuhusu uchaguzi wa ya maoni sikiliza Habari moto, moto kupitia Radio sanganiro, Niro. timiya sa sabadaki dakika na tisa na tarifa ya habali nchi ya burundi na songwa miyaka hii na miyaka ya zamani na majanga mbali, mbali Yanayosababishwa hasa hasa na mbadiriko wa hali ya hewa. Hayo ya hapo jana na professor Jamalisa Bushimike katika mkutano na wandishi wa habali. Alimua kituo kikuu cha Burundi anaweza kuwa chanzo cha majanga hayo, ni vitu vingi vikiwemo ujenzi hovyo Tutumskilize Profesa Jamalisa Bushshimike akitaafsiliwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzeto Medari niuru. Nchi ya Burundi imepata shida tofauti kutokana na majanga ya asili mabadiliko ya hali ya hewa kuna hata viinevyo vilitokana na watu wenyewe kama kunguza soko aidha kuna hata wengine watu ambao wanaharibu mazingira kwa kujenga kando na mito au barabara na mara nyingi unakuta wanaharibu ardhi Nishiraho amatege yokubahiriza na kwanza ili tukabiliane vizuri na majanga ya asili serikali ndio ya kusaidia kwa kuweka kanuni ya ulinzi wa majenzi na mazingira Watu wafunzwe jinsi wanaweza kutekeleza kanuni hizo ili tujilinde na majanga ya e asili na sana sana pawekwe mafundisha tofauti kuanzia shule za msingi paka chuo iliote wafahamu kanuni hizo ili tulinde vizuri ardu yetu. Puyo alikuwa ni profesa Jamari Isabushimike kutoka kituo kicho kicho cha Burundi na kilo zaidi ya mia ya mavuno ya kahawa na vyombo vya dola vikelekezwa nchini Rwanda jirani maeneo ya nyama bokotarafani mginda mkoa ni Chibitoke Hayo yalelezo, katika mkoa katika mkutano uliendeshwa na gavana wachibito kilikuwa ni hapo jana. Joseph Witeriteka na atadhalisha mto yote ambaye atagunduliwa kipeleka mavuno hayo ya kahawa nchini jirani kwamba ataadhibiwa vikali na kuwa mfano kwa wengine. Na kusini mwa Burundi gavano wa mkua wa Rumonge pamoja na wa ofisi ya Madhini Burundi Na kishirikiana na afisa wa peredezi mkua wa ni Rumonge Ilikuwa ni hapo jana Rahamisi waliamua kufunga kazi za ushirika wa Madhini Una uliyo mutabazi kiongozi viongozi hao wanaomba Wanaomba makampuni ya ushirika wa kuchimba madini kutafutanya laka zotezi, na zinazo waruhusu kuchimba madini ya aina ya boksite yanayoripotiwa sehemu za Karonda ni maeneo ya Kigwe na katika mkoa wa Rumonge na tugusie ukurasa wa michezo ambapo watoto wawili ndio walichaguliwa hapo jana ili wakili nchi ya Burundi katika mashindano ya Kuania nafasi mbili za ukocha na utangazaji kati kama ya watoto wasiozidi umri wa na sita katika kile wanachoita football friend, uh, friendship Kitaka kufanyika nchini Lashia kuanzia tarehe nane hadi 16 Juni watoto hao walichaguliwa na waandishi wa habari wa michezo kulingana na vipaji vyao husozo ni lugha ya Kiingereza makamu wa kwanza wa shirikisho la mpira wa mguu nchini Burundi FFB Mustafa Samurago anaomba vijana wa Burundi kujihusisha na visomo vya lugha mengi zaidi na mwana michezo wetu Jean-Jean Ngenda Kumana Kastaini Felawe mwenye umri wa mnyaka kuminaine na Enzo Gihongore mwenye umri wa mnyaka kuminambiri Ndiyo walichaguliwa Jana alahamisi na watangazaji wa michezo nchini hapa Burundi Ili wawakilishe yetu kwenye mashindano ya kitaifa Football for Friendship Atakaefa njika nchini Russia mwezi juni mwaka huu Mustafa Samugabo naibu wa kwanza wa mwenye kiti wa shirikisho la kandanda nchini Burundi FFB Anabaini kwamba mashindano hayo yana umuhimu kwa inchi yetu. Na kwa wale watakau shiriki mashindano hayo kwa ujumla Mashindano haya kama molivo fatilia yaliandua katika kusanya wa vijana wote Katika umwaka wa elfu uh, ya kumina nane Yani FIFA inasupportiwa na na kampuni inaitwa football for friendship itakuja wa vijana wote kwa kutoka katika inchi miambiri na kumina moja, alafu wafanye kama world cup itakuwa world cup ya watoto, alafu wafanye forum ili mkutano wa watoto yani wazungumze katika inchi hizi, pira unaenda aje yani wazungumze katika experience ya mpira wao, alafu huko huko kutakuwa na programs za kuanza, kutaka kesho paume kama programs ya kusaidia watoto katika soko. Mustafa Samugabo anatoa wito kwa vijana wa inchi yetu ya Burundi kujihusisha na masomo ya lugha tofauti hasa hasa lugha ya Kiingereza. Waitu ambao tunawambia ni vizuri wajifunze sana Kiingereza. Hasa Burundi tuko katika East African Community, tuko karibu na nchi anazongozana Kiingereza hasa Kenya, Tanzania, Uganda au zingine. Ni vizuri wajifunze Kiingereza. Ni lugha ambayo kuwasaidia mambo ya maisha. Watoto hao lundi waliochaguliwa watambatana na vijana wengine kutoka pembeine za dunia Ili waunde timu zitakazo kabla ya michuano ya kombe la dunia itakayoanza anza tale juni mwaka huu wa mbili Karibu kwenye radio Isanganiro. Piti ya mitabendi 89.7 Mia 89.3 na, tisi na tano nukta moja au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org Kwa misha taarifa ya habari wa lugha ya Kiswahili tugusie ukurasa habari za ugenini ambapo watu 14 walikufa hapo jana nchini Somalia katika shambulizi lililoendeshwa na kundi la gaidi Na nchini Kenya mwanamukea aliyedhalilishwa dhalilishwa akajifungu wa bungoma na tarajiwa kulipo za kimarekani 25 na inchini Syria kundi ya wa, makundi ya waasi mawashaliki mwa, mwa mji wa gumta wa mji wa guta wa kuondoka katika mji huyo kwa kuesimisha makubaliano. Mengi zaidi na Ernest Pablo Bajua nchini Somalia watu 14 wamepoteza maisha na wengine kadhaa wamejeruhiwa siku ya Alhamisi wakati gari polipuka nje ya hoteli moja maarufu jijini Mogadishu kundi la Al-Qaeda lenye uhusiano na wapiganaji wa Al-Shabaab nchini Somalia limekiri kuhusika kwenye shambulio la mbele la hoteli Weheliya katikati mwa wa Mogadisho kundi hilo likidai lililenga mkutano wa viongozi wa serikali Mahakamako nchini Kenya imemamuru mwanamke Letswana na kudhalilishwa wakati wa kujifungua hospitalini alipowe fidia ya jumla ya dola 25,000 za Marekani jaji wa mahakama kuu ya buungoma mangalimu wa Kenya Abida Aloni alisema mamlaka ya afya nchini Kenya ilikiuka haki za kimsingi za Josephine Majani alipotengwa na kukosa kuhudumiwa wakati wa kujifungua katika hospitali ya umma mwaka 2013 nchi ya China ijumaa hii imeonya Marekani kuwa hayogopi vita vya kibiashara wakati huu ikitishia kutoza kodi ya zaidi ya dola bilioni tatu kwa bidhaa kutoka nchini Marekani katika kile kinachoonekana kujibu tangazo la rais Donald Trump kutoza kodi dhidi ya bidhaa kutoka China Utawala Beijingi umetowa oradha ya bidhaa ambazo italengwa na kuongezoa ushuru wa hadi kufikia silimia ishina tano kuanzia kwenye matunda hadi nyama ya nguru. Tutamatishe habari za ugenini ya nchini siria ambapo makundi ya waasi mashariki mamuji wa guta yametangaza kusitisha mapigano kuanzia usiku wa kuamukia leo baada ya wapiganaji na familia zao kuondowa kwenye mji huo chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Urusi yakiwa ni kwanza tangu kwanza kutekelezwa kwa mashambulizi kwenye mji huu hii imekuja baada ya msemaji wa kundi la wasi wa kusini mwa mji wa Guta kutangaza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano chini ya makubaliano ya umoja wa mataifa shukrani zadi kwa ko Ernest Pablo badio mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili endelea kuchelewa kusikiliza matangazo ya Redio Tanganyika